Поклонись Тарасу, не молися, не клянися, не шепчи нічого, лиш подумай. Ох, який я дрібний біля нього! Брязкуни Початкуючий поете, дорогий нащадочку, Я, сатирик безталанний, дам тобі порадочку. Коли членом повноправним станеш ти у спілоці, Не свисти, як соловейко на тоненькій гілоці». А погрій добряче лоба над такою темою, за яку тобі присудять, хоч нікчемну премію. Лиш тоді, коли почепеш на піджак штуковинку, як копієчка завбільшки, з бронзи відштамповану, можеш гордо походжати, пупа виставляючи, за душею ні копійки творчої не маючи, бо оточується й нині шаною і ласкою той, хто більше начіпляє і найдуще брязкає. Творчість. А справжня творчість – то широкий лан, Безмежний лан, повитий у туман, Де без спочину треба гнути спину, Душею кожною гріючи стеблину, І потерпать, що вдарить ураган, І розмитає, витолочить лан. А є й такі. Для них вона не лан, А першого розряду ресторан – де бородатий дядько з галунами розкриє настіж двері перед вами. Ви зайдете, покажете талант і побіжить меткий офіціант, гойдаючи лакованим підносом, поставить вам наїдки перед носом, сідає плямка і на здоров'я пий, якщо ти обдарований такий. А потім тіштесь верескливим джазом, який за вашим гратиме наказом. Хто потай мріє про такий бенкет, той не поет. Прозорість Віками вергла рабська праця Будови темні, кам'яні, А нині, зводячи палаци, Ми стіни ставимо скляні. Нам ненависні темні мури І бастіони кам'яні. Вони зловісні, як тортури, Страшні, як допити нічні. Насваблять ясність і прозорість, І нелукава простота, Всім на здоров'я, всім на користь, На світлі й радісні літа. великість вигідна для ката, Як для злодюги темна ніч. Нехай ясною буде хата, Нехай прямою буде річ. Відкиньмо викрути словесні, Щоб слово щирістю цвіло. Хай будуть душі наші чесні, Завжди прозорими, як скло. Хай буде так. Молодий поет Калина Тяжко-важко зажурився, Як той явір, що на воду В давній пісні похилився. «Ой, носив, носив я вірші У редакцію газети, А тобі, лебонь, сказали, Що не маєш ти кебети?» Там, завідує піснями, Дуже вчена молодиця подивилась, Прочитала і сказала, «Це водиться. Щирий друг махнув рукою, «Так чого ж тоді журиться?» «Дуже здорово сказала та розумна молодиця, Вдар об землю лихом, друже!» Обдорогу в дар бідою. Хай усе, що ти напишеш, буде справжньою водою. Хай пісні твої, як струмінь, будуть чисті та прозорі, хай чуття в них вільно грають, наче хвилі в синьому морі, хай слова твої доходять легко й просто до народу, як дощі травневі з неба, як вода з водопроводу. Модерна поема. Розкажу вам, друзі, як поет один Написав поему, аж на п'ять частин. Перша в ній частина зветься «Сонатина», а частина друга – «Пасторальна фуга», третя – «Піанісімо», четверта – «Фортісімо», а частина п'ята – «Апасіоната». Братові-шоферові твір він прочитав, той лиш головою сумно похитав. «Надто ти мудруєш, не туди фугуєш». Прочитав сестриці, не збагнула й та. Ти сказала, вчений, а ми темнота. Прочитав він матері свою чудасію, і сказала матінка. Все я розумію. Ще малим синотьку впав ти на долівку. Я давно боялася за твою голівку. Інтелектуальний прилюд. Де залізні грози пострибали в лози, Сингофазотрони гнули макарони і ридали мовчки оселедці з бочки, а дрімливі кури.